Третата лекция – арабски афоризми. Истинското учение е да търсиш необходимото. Необходимото е тайната на живота, тайната на половината знание. Целомъдрието в човека е непобедима армия. Един е Бог и Той единствен отнема и дава. Можеш ли със злато да си купиш тишината? Светът е по-беден от пустинята. Пустинята събужда древност в човека. В пустинята грее тайна усмивка, но само мъдреца е вижда. Който се оплаква от пустинята, той не среща оазис. Два стръка пият от един и същи поток. Единия става кухо табло, а другия захарна тръстика. Съкровището на мъдрия е в неговото истинско знание. Съкровището на глупавия е в неговото богатство. Доброто слово е милостиня. Умереността е страж на здравето. Когато лошия човек иска да има знания, той става два пъти по-лош. Въбривостта е безумна. Връгът на човека е неговата собствена глупост. Спомни си отсъстващия и той ще се приближи. Вратата на бедствията е винаги широка. Истината се отдалечава от тези, които не говорят правилно. Дружбата с глупак е всякога много уморителна. Ако искаш да не познаваш страха, никога не прави зло. Вчера в разговор с една пловдивска група, понеже стана въпрос за медитацията, им казах нещо много простичко, понеже това е велика мярка. Ако човек прави най-малкото зло, микроскопичното зло, неговата медитация е слепота, голямо заблуждение. Това са умствени игри, които може да продължат цял живот, дори когато някой път вижда полуистини, този човек е сляп. Много такива хора съм срещал, слушам ги и ги съжалявам и много от тях не случайно пострадаха. Значи правиш ли най-малкото зло? Допускаш ли най-малкото зло? Няма медитация. Няма такава наука. Тя е слепота. Злото е създадено за злото. Който не разбира намеците, той е глупак. Който разбира, обича своята работа. И в тази работа той ще стане изкусен. Който със сила натрапва своето мнение, той загива. Който правилно задава въпроси, той тайно ще бъде научен. Лъжата е болез, истинността е лечение. Никога не говори необмислени слова. Те ще те заведат в трудно положение. Изостави спора, даже и да си прав. Мухите са стари, изостанали и презряни същества. Има хора, които от банята излизат нечисти. В горчивата истина е скрит приятел. Твоето невежество е по-лошо от твоята бедност. Езикът на обстоятелствата е по-ясен от езика на словата. Няма нищо по-полезно от правилното поведение. И с добри дела хората могат да си причинят вреда и неодобства. Значи при човека и добрите дела са нещо опасно. Той даже не разбира това. Става въпрос и за натрапено добро, и за ненавременно добро, и когато ни ти го искат, и така нататък, и така нататък. Всеки човек, който не се страхува от Аллах, е влязъл в глупостта. Алчният човек изяжда себе си. Мъдрите хора живеят в покоята. Истинската бедност е отсъствие на разумност, а не на пари. И комарът понякога се представя за Билол. Само с надежда никога няма да постигнеш целта. Хората по-отделно са тъжни, а когато са заедно им е скучно. Приятелството с глупака никога не е приятелство. Чистото сърце на един човек е неговият таен водач. Търпение, необходимо е голямо търпение, понякога да търпиш до смърт. Това е търпение. Нечистите винаги оглупяват. Изгонил дявола от себе си, а сам станал дявол. Нечистите хора са животни в човешки дрехи. Доброто принадлежи на Бог, а усилията са от човека. Образованието прави глупака много по-опасен човек. Това, което учителя го нарича ученото невежество. Колкото по е един човек, толкова по-хитър, толкова по-коварен може да стане. Разбира се, ще му бъдат изпратени определени трудности, които да го учат. Хора, които смятат, че религията има нещо общо с вярата, не разбират нито религията, нито вярата. Подбирайте внимателно професията си, защото тя може да ви погуби. Приятелство, което свършва, никога не е съществувало. Съдбата наказва алчните като ги превръща в бедняци, а много алчните, като ги превръща в много богати хора. Хората унищожават ближните си по време на война и сами себе си в мирно време. Избягвайте да наричате герои тези, които са нямали друг избор. Всеки идиот може да бъде много интелигентен. <към> Чудя се, дали мошенниците проумяват, че честните хора могат да бъдат 10 пъти по-хитри от тях. Важното е какво прави човек, когато никой не го гледа. Опитни са тези, които могат да намерят извор в пустинята.